Adieu, adieu, w -w -w -w -reize -reize, radio radio sita sita radio radio radio sita sita radio radio radio sita sita radio radio radio sita sita radio radio radio sita sita tani besojari ju prezantoj liderin e islamit të përshtit nga Hut Mehdi Gogha Mehdi Gogha. Si do të funksionojmë? www.diploforum.com. Radio Radio sha oh. Ashtëtusim, nëmuham, nëmuham, nëmuham, nëmëdër, rësululullah. Rësulullah, rësulullah, rësulullah, rësulullah, rësulullah, rësulullah. Anukjam unë habibullah, idashri ië allahu faënburu l'makta. Anukjam unë indarshmi. Ismiku i tëparëve e tëmëramve Pa unë burën për të? A nuk do të jemë unë ajë që dhëtë ambaj flamurin e hamdit Pra falenderimit në ditën e kiametit Pa unë burën për të? A nuk do të jemë unë ajë Që dhëtë brej shëpaz Apo ndërmjëcim në ditën e kiametit Pa unë burën për të? A nuk jemë unë ajë Ipari që dhëtë në hapë të tëka Ipari që dhëtë rinjallëm Në ditën e kiam A nuk jam unë që të ty i pari në gjennet dhe me mua të tjenë të dhafet ka besimtaret ka umburur për këtë? A nuk jam unë më indershën i të parë dhe kape nga mele islam dhe i të mëram dhe të kallon dhu asë oqel ka umburur për këtë? Rasulullahi Rabbana Wa bil islami ahjana Wa allamana بأن بقار دين الله أعوانا فأي عمير الإسلام نك أمبور مضمتت أمضاء دعتي مرقو إشتعي صلى الله عليه وسلم اتسلي بتم تربيع راليته فأكشتوبة فرأي داشرين عليه الصلاة والسلام اتسلي تشت ربي أمتي إم أمتي إم أزت فرأ أمتي إم أمتي إم Dhe qanë të përgjendjën e muslimon dhe dhe e rison një ditë Allahu Azza wa Gjell E dërgoj Gjibrilin a.s. të aj dhe i tha Pyte se qëpar e bën atë të të qaj të të Edhe pse pa dushim vezër Allahu është më i didur për shkakun Se pëse qanë të pejgambir e Isram Atër zbriti Gjibrilin a.s. dhe e pyte Se përsa qanë oj dërguari a Allah Pëjgambir e Isram ta U meti im, u meti im ju përgjësis Ungrit Gjibrilin a.s. të ka Allahu d Zotëi im ajë qënë par u e mëtëin e ti, e kujtoj u e mëtëin e ti dhe qënëtë. Allahu Azzaajel në pas i fa Zibrilit a.s. O Zibrilit, sëbri të praptë e këmë amëdi dhe tuaj, Zotëi i blotë kurqishën bëbëtët, ne drë të bëjmë të knaxësh me u e mëtëin tënë, dhe zdë të të bëjmë kësë kurse si. Dhe soj pasaj vëzër se ju kujtohet Ndovija e Israës në Mirajit Uhtimit pejgamberit Aleislam nga meka për në kutë Dhe ngritja e ti pasaj prej Jerusalemit dheri në cilin më të lartë Atëher kur Gjibrili Aleislam U ndaljë të sidrë të lë mund të ashe është pika më e lartë Dhe atëher kur pejgamberit Aleislam I pa Gjibrilit Andodh që në këtë vend të lë vetëm Shoku, shoku shokun, në këtë moment gjibridhi ju parasit ati me tërtë dritën e ti dhe i ta, o pejganderi Allahot, për të gjithë ne kalimet, prapani ka të cak. Me këto fjali bërë me dhije se asësi nuk mundet të shoshroj me duke i tanë, pasha atët që të dërgoj ty me të vërdetën, po sikur të dhe vetëm një hapë më tepër, do të dhijeshën nga dritatë urdrati të Allahu i madhruar. Këtë u fanë, hakimën hejërët dunja Pas taj pejgambele Espan Vezër i hutuar në atë vend Të pa njohur, që se kishtetar e asë ndruar kur pryti Ku jam unë në zotemi Më pas dëgje i firem nga Allahu i madruar E cila i mbulante të gjitha anët të thuhej Ti e afermeje A tër pejgambele Espan kishtet të në Unë dëshiroj të përës o Allah E Allahu i lërësuar ju përgjiz duke i tënë O Muhammed, unë jëmë sënduësi i sënduësve, i përgjizim në vajtarve. Kush më lutët mua i përgjizim, kush më kërkon mua i jafve, kush ndalët në derën ti me e pranoj atë. Këtë shpar të duash, o Muhammed. Këtë shpar të duash, o Muhammed. Pasaj për jam vera, islami tha, o zoti im, e ke zedur Ibrahimin për mikëtëndin. I ke folur në sajtë me fjalë, e ke ngritur i drizin a.s. në një vend të lartë, i ke dhenë Sulejmanit një sundim të madhë, duke janë nështuar ati njerëzit, gjinet, shpezet dhe erën, e ke kryuar isajnë a.s. dhe e frimzove nga ana jote, nësa mua me shkanë mënderove apo dallove për i kyrër, cili është në deri dhe respekti ytë për mua në dalim nga ta. Për zizë Allahu Azze, u zelë në vazhdim të kajten, pasha madrin time, o Muhammed, nëse unë e kam zedur Ibrahimin Khalil, pramik, ty o Muhammed të kam zedur habib të dashur, o habibi është më ingritur dhe më indëruar se Khalili, ndërsa unë i kam folur musajt në më fjallë, i kam folur ati pasperdes, ndërsa titan i e afermeje dhe nëse e kam gritur i drizin në një vend të lartë, atë e kam gritur në qelin e kapët nërsa të të një Allah Ahmed, ka arritur në vendin që kur parateje s'ka arritur kush, dhe asë dhëtë arriti kush pas të e të konë. Dhe nëse unë i kam dëmë solimanit së ndim të mamë, dukë jam nështuar ati njerëzit, gjinët të shpezet dhe erën, ty u o muhammed të kam dëmë, ka të kam dëmë token vend falje, dhe zahën të pastor të pastran, dhë tur, amabruar, që pastoran, dhe të kam dëmë 700 e përsëritur, dhe kuranin e madruar, që në të është Ptina al El-Bakara, Al-i Imran, al Nisa dhe El-Fatihah. Të gjem maarna, binuri hudahu ifuanën, O hilana Basha madrin timen vazhdim sot Allah azozel O Muhammad nuk ndodh qe ta lejoj dikush nga mendi yt as qe të mos ia fal mëkatet atij edhe nëse janë ato sa shtuma e detit O Muhammad nëse e kanë krijuar i sahin e kanë fryzuar nga ana ime Ty të kam dzirë emrin nga rënja e njërit prej emrave të mi Dhe të kam shushruan me emrin tim Kështu që nuk ndohë të thët dikush la ilaha illallah Baja bashkan gjitur Muhammedur Rasullullah Kështu për me emrin të emri ytë se bashku me emrin e sënduasi Pasha madrin ti me o Muhammed Kusht nuk e pranën të igamberin tënde Dërgesen tënde Asse si nuk do t'ja pranoj punët e ti Dhe ajnë ahiret a këndohët e tjetër do t'ja të vejtë umur bërë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 Dërsa është dohun bjë në fund të qënë në zjarën e gjëhlemit Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kush pasë Allahut Azza wa Jell Dhe se Muhammadi sallallahu alaihi wasallam është rabdhe i dërguar i ti Të ndëruar dhe zërbe simtarë si që dëherë Filim ishtë e kshilaj vetën e pasaj e dhe jube Me frik dhe i zotit gjelle gjelaluhu Fëtë Allahu i madhruar në Kur'an Oju të, të cilët keni besuar Kini frikë Allahun me një frikë të sinqertë Dhe mësë vdisë një ndryshë vetëm se duke qenë musliman Pa dyshim vlazër Gjdo njeri prej nash Du të di se gjdo filim e ka dhe mbarimin e ti Gjdo jet që filan pra në këtë bot Do të përfundajmë me vdeke Lidhur me këta thëtë Allahu Azza wa Jelë në Quran Aaudhu billahim në shëjtanir rajim Ja ejuhel insanu inna ka kadihon ila robbi ka kadhan fa mulakih O ti njeri Vërtet ti përpichesh me një përpjekje të madhe Që qënë të zoti ytë E atë përpjekje do të gjesh Pa tjetër duhet të kemi të qartë vëzër Se këthimi yn do tjetë të kë Allahu gjelle shënuhu sepse i dashuri e Allahut e jetoj jetën e tij dhe e përfundoi atë me kthimin e tij tek Allahu Azza wa Jall. Edhe ne të tjerëve nuk na mbetet as pak më dyshje, do ta jetojmë jetën tonë inshallah dhe një ditë pa të gjithë ne do të kthehemi tek Allahu Jalla sh'anuhu. Me të, të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dhe një ndërë të veçant dhe zërë të doshur në këtë bot, dhe për të vërtëtuar këtë realitet, sot me lejnë Zotit e Zotit Gjellëshanu dhe të ndalemi e ti përkujtojmë thirjet e ezanit, ku me njëherë pas dëshmis për një shmerin e Allahut Azzawajel, pra është hëduan la ilaha illa Allah, për mendë të dëshmija është hëduan në Muhammed e Rasulullah. Ashtu siqë po e vrejmë,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 Çdo minut përmendet emri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në terglobin së bashku me emrin e Allahut azza wa jall. E aqan der the respect më të madh se ky. Transmeton Ibn Abbasi radhiyallahu anhu në hadith kusht një her disa njerëz ishin tubuar afër shtëpisë pejgamberit alayhis salam.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 I katërti tha, "A nuk është vepër më vështore që Allahu e frymzoi Isaun alayhis salam që ana e tij pas këtyre fjalëve, fut Ibn Abasi radhiyallahu anhu, dolli pejgamberi alayhis salam dhe u tha: O ju njerëz, unë dëgjova fjalimin dhe çudinën tuaj. Ademi alayhis salam është babai i njerëzimit dhe ashtu është." Ibrahim A.S. është khalilur Rahman, miku im shiruësit dhe ashtu ashtë. Musait Allahu, asht. allahu asht. Ndursa, t t islam, i foli me fjalë dhe ashtu ashtë. Si dhe Isain A.S. Allahu e frimzajnë nga anë e ti dhe ashtu ashtë. Ndërsa, fatënë vazhdim të hadithit pejgambera A.S. A nuk jam unë habibu Allah, i dashuri i Allahut pa unë burur me këta. A nuk jam unë më indershme, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Fisniku i të parëve e të mramve Pa umë burur për këtë? A nuk do t'jem unë ai që do t'ambaj Flamurin e hamdit Pra falenderimit në ditën e kiametit Pa umë burur për këtë? A nuk do t'jem unë ai Që do t'bëj shefat Apo ndërmjetësim në ditën e kiametit Pa umë burur për këtë? A nuk jam unë ai I pari që do t'mahat pëll tokam I pari që do t'rinjallin Në ditën e kiametit pa umë burur për këtë? A nuk jam unë që do të hyj i pari në xhennet, ve me mua do të cin të varfrit nga besimtarët, pa u ngurur për këtë? A nuk jam unë më i dërmshmit i parë vetë pejgamberi e sallallahu alajhi wasallam ve Itmiram vetë tek Allahu Azza wa Jall pa u ngurur për këtë? S'ka mburje pa vëzër. Shikoni edukatën më vështore të pejgamberit aleyhis salam, eti li edhe pas të gjitha këtyre dhuntive, përsëri dëshmanë dhifat nuk mburën, s'ka mburje.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 Peygambele al-Islam tha, ëmëmeti im, ëmëmeti im ju përgjithë. Ungrit Gjibril al-Islam të këllohu dhe i tha, Zoti im ajë qanë për ëmëmetin e ti, e kujtoj ëmëmetin e ti dhe qanëte. Allahu azza u gjenë më pas i tha Gjibrilit al-Islam, o Gjibril, zbrit prap të këmohamedi dhe thuaj, Zoti i plotë fëqishën për të thët, ne do të bëjmë të knashësh me ëmëmetin tënd, dhe zdo të të bëjmë kë I ndëroj Allahu Azzawajel edhe neve vëzër gjithashtu Besimtarët me këtë ümmet për ndërtë Mësafas sallallahu aleyhi vësallem Besoj pastaj vëzër se ju kujtohet ndodhia e istras dhe mirajit Udhtimit pejgamberit a le islam ga me ka për në kutë Dhe ngritja e ti pastaj prej Jerusalemit deri në cilin më të lartë Atëherë kur Gjibrilë a le islam undaljë të sidrëtul mund të haqë është pika më e lartë Dhe atëherë kur pejgamberi Alisam i tha Gjibrilit Andodhë që në këtë vend të lë vetëm shoku shokun Në këtë moment Gjibrili ju parasit ati me tërë dritën e ti dhe i tha O pejgamberi Allahut Për të gjithë ne ka limit Pra ka një cak Me këto fjali bërë me dije se asësisi nuk mundet të shosroj me Duke i thënë pasha atë që të dërgoj ty me të vërtetën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 E Allahu i lëdhuar ju përzis duke i thënë O Muhammed, un jam sunduesi i sunduesve. I përgjigjëm në vajtarve. Kush më lutet mua i përgjigjëm. Kush më kërkon mua i jap dhe kush ndalet në derën time e pranoj atë. Çit çfarë të dua shoh Muhammed. Pastaj pejgamberi e rasulillahi tha O Zoti im e ke zgjedhur Ibrahimin për mik tëndin. I ke folur Musait me fjalë e që ngritur Idrizin alayhi salam në një vend të lartë. I ke dhën Sulejmanit një sundim të madh, duke ia nënshtruar aty njerëzit, xhinet, shpërzet dhe eren. E ke krijuar Isain alayhis salam dhe e frymëzove nga ana jote. Ndërsa mua me çka më nderove apo dallove për këtyre, cili është nderi dhe respekti yt para mua në dallim nga këta. Shiqoni fillimisht çfar bisede e bukur Dhe me shfar edukatet lartë cila i pejgamberi dhe shprej i pejgamberi ala islam Ju përzizë Allahu Azza ozhel në vazhdim duke i thënë Pasha madrin time O Muhammed nëse unë e kam zedhur Ibrahimin Khalil Pramik Ty o Muhammed të kam zedhur Habib të dashur E Habibi është më ingritur dhe më inderuar se Khalili Nësa unë i kam folur Musait me fjalë I kam folur aty pas sperdes ndërsa ti tani je afër meje. Dhe nëse e kam ngritur Idrizin në një vend të lartë, atë e kam ngritur në qiejllin e katërt ndërsa ti tani o Muhammed ka arritur në vendin që kur para te as ka arritur kush dhe as do të arrijë dikush pas te e të kon.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 pa shahmatrin timen në vazhdim thot Allahu Azza wa Jall O Muhammed nuk ndodh që ta lezojë dikush nga ummeti yt e çë të mos ia fal mëkatet atij edhe nëse janë ato të sashkuar e dhëtit O Muhammed nëse e kam krijuar Isa-n e kam fryzuar nga Hana ime Ty të kam dzirë emrin Nga rënja e njërit prej emrave të mi Dhe të kam shëshruar me emrin tim Kështu që nuk ndodhë të thët Dikush la ilaha illallah Pa ja bëshkan gjitur Mohamedur Rasullullah Kështu përmendit emri ytë Se bashku me emrin e sunduasit Pasha madrim ti me o Mohamed Kush nuk e pranën pejgamberin tënde Dërgesen tënde Asse si nuk do tja pranëj punet e ti Dhaj në ahiret apo mboten tjetër Do tjetë ja prej të humburve Ky pra ishte nderi vëzër Qe i bëri Allahu Azza o gjel të dërguar i jo të ti Sallallahu aleyhi wa sallam Jo vetëm këc Por Muhammedi aleyhislam është kërije sa e vetme Qe do të flas në esër në ditën e kiametit vëzër të dashur ndërsa pejgamberët e tjerë të gjithë do të dorzohen dhe nuk do të guxojnë ta marrin një hap të tillë. Nuk do të guxojnë të flas as Ibrahimi alayhis salam i cili ishte miku i Allahut, as Musa alayhis salam i cili i foli Allahu me fjalë, as Isa, as Idrizi, as Nuh alayhis salam. Të gjithë do të dorzohen dhe do të preokupoi vetëm vjet vetja e tyre në atë ditë. Jo vetëm pejgamberët, por edhe me laiket që kurr nuk kanë bër asnjë gjinah dhezer, nuk do të guxojnë të flasin atë ditë. E dini se shfar dhe të thonë pasit i fryetsurit I lafdruar qëfë zoti yn Ne nuk të kemi adhuruar me një adhurim të denj Dhe me thonë atë dit ashe veshtir është Të gjithë dhe të dyshojnë se nuk ja kanë dhe në hakun adhurimit I badetit dhe i Allahu subhanahu wa ta'ala Të ndruar dhezër Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam